Сред множеството прояви днес за Международния ден за премахване на насилието на жените, за които чухте и от предаването преди всички. Днес протести в София и страната организира организацията Феминистки мобилизации. Ние избрахме различен подход в Хоризонт до обед. Ще ви срещнем с една млада оперна певица, която избира в жанра поп-музика да направи своя прочит на тази важна тема. Добър ден на Теодора Марчева. Здравейте, здравейте на всички зрители. Сърдечно благодаря за поканата. Аз че сте с нас. Преди да чуем вашата песен, нека да ви представим накратко за нашата аудитория. На 24 години, нали така? Да. Завършила сте класическо паене в музикалната академия с дебют, дипломен спектакъл, като царицата на нощта в детския спектакъл Вълшебната флейта на Софийската опера през 2022 Имате множество награди. Втора награда на петия международен конкурс за млади оперни певци. Не мога да изброя всички, но не са само български. А, и за това нека да ви попитам всъщност какво ви накарате, Удора, да се ангажирате вие самата и да вашите глас, вашия оперен глас с темата за насилието на джените? Ами, искам да кажа като за начало, че освен класически музикант, аз съм и поп и джаз музикант, също съм учил в нов българския университет поп и джаз пеене, така че двата вида изкуство, поп и класика, те са а, още от малка зародени в мен. Добре, няма противоречия в жанровата, да. изчистваме този въпрос. Да. Обаче, а, какво вкарва едно момиче, позволете ми така да ви наричам, една да. съвсем млада жена, на 24 години, а, в толкова брутална тема, каквато е темата за насилието на жени? Ами, за съжаление, както всички знаем, една от всеки три жени се сблъсква с домашно насилие. А като при мен това се случи в правата ми връзка, М държа да уточня, че насилието не е само физическо, то е и а, вербално. Така че, когато аз реших да напиша тази песен, като един творец, аз черпя естествено от а, личен си опит, от личните си травми и вдъхновения. Така че много, как да кажа, много естествено се получи. Получих инструментал от моя колега Петър Найденов, и просто а, самото композиране на мелодията на текста се получиха с лекота. и Естествено е много важно да се говори по и естествено, като човек на изкуството, трябва да се засягат такива важни теми в обществото, защото смятам, че не е достатъчно засегната темата и не се обръща достатъчно внимание. Казвате, че тя във вашия живот е свързана с личен опит. да Ние знаем колко трудно жените се осмеляват да говорят за личния си опит, но именно това ще чуем и в самата песен, така че сега ще помоля да чуем песента на Теодора Марчева, текст и музика Теодора Марчева, и текст също така Теодора Марчева и Петър Найденов. Нали така? Петър Найденов е написал инструментала. Да. Добре, но нека да чуем и да се слушаме и в текста на Теодора. Травя не She's gone. Let's Без вина, виновна съм Ето този мотив Знаем, че всъщност е част от Психологическото насилие Което много често се оказва Вътре в рамките на една партньорска връзка а, кой момент Теодора за вас В който една жена трябва да си каже Наистина бягай, както пеете и в песента си Казваха ми бягай uh -huh. В кой момент Всъщност разбрахте, че трябва да избягате От една подобна токсична връзка Ами Точно в този тип връзки, наистина, може би това е най-трудният най момент, в който човек трябва да се даде сметка, че тази връзка вместо да му дава криле, тя го разрушава. А при мен а, беше доста трудно да разгранича, как да кажа, кога трябва да си тръгна, защото, а, както всички знаем, има доста различни архетипи и хора, от които в... най-често в такива случаи насилниците са например с нарцистични качества. Следователно те са много изкусни манипулатори. А при мен момента дойде вече, когато започнах да отключвам едни състояния като параноя, нещо като паника, так и, и съответно с тях идва и депресията, те вървят ръка за ръка. А имаш ли някой отвън, който да ви обясни, да ви подаде ръка, защото за една голяма част от жените, особено младите жени, това се оказва така момента на преобръщане. Ако някой може отвън а, да диагностицира mm -hmm. токсичността на една подобна връзка? А, ми, Психолог, вичи, психотерапевт, да. приятелка... А при мен голямата грешка искам да уточня, че не отидох на психотерапевт и съветвам всички жени, когато вече не се, и въобще всички жертви нали, на, на каквото и да е насилие, да се обърнат към специалист, когато е необходимо, защото аз направих тази грешка да не отида и при мен проблемът се задълбочи. Но, за да отговоря на въпроса, да, моите близки вече към края на връзката. А, те също видяха, че аз отслабнах 17 кг от стрес, спрях да се храня, бях като силно доста зле и те ми казаха виж, що ме е такова положено, защото и те не предполагаха, то и аз не го осъзнавах, че наистина нещо се случва. Те ми казаха, наистина трябва да си тръгнеш, а, защото това те разрушава. Естествено и приятели, и семейство, и вече в а, един момент ние наистина се разделихме, макар и пак там след няколко месеца, след като вече бях а, има винаги много сериозен, драматичен момент и в една подобна раздела, а, но а, стигаме до още едно изречение от а, текста на вашата песен. Това е ад, а не любов. Много е категорична, категорична е присъдата. А, ад. Как от любов може да се стигне до ад? Наистина ли а, една жена, която преживява физическо или психическо насилие, всъщност провървява именно този а, абсурден път от любовта до ада? Определено е възможно, да. И за съжаление се случва при доста хора, както наблюдавам и отстрани, както и при мен се е случило. Най-големия ад, който човек може да достигне този със самия себе си, защото по-лошо това човек да има проблем с самия себе си няма. И за съжаление травмите, които другите ни нанасят, те ни карат на, в крайна сметка, ние да имаме сами проблем с себе си. От това е най-трудното Mm, Най-трудното най избягване е това, <към> когато човек вече има проблем сам със себе си. Много благодаря Теодора. Теодора Марчева, една млада певица на 24, която а, в. Посвети втората си поп-песен, защото тя е и оперна певица, именно на а, темата за насилието вътре в рамките на партньорската връзка. Благодаря ви за откроваността и споделянето на вашата лична история Теодора Марчева. А сега, след като чухме от нея колко съжалява, че не се обърнала още в началото към специалист, ви предлагам да погледнем именно в това поле.